פרק י"ז. לאחר שישה ימים לקח ישוע את קיפה ואת יעקב ואת יוחנן אחיו, והעלה אותם להר גבוה לבדם, והשתנה לעיניהם. פניו זהרו כשמש ובגדיו הלבינו כאור. לפתע נראו עליהם משה ואליהו כשהם מדברים איתו. הגיב קיפה ואמר אל ישוע, אדוני, טוב שאנחנו כאן, אם תרצה אעשה פה שלוש סוכות, לך אחת, למשה אחת ולאליהו אחת. עוד הוא מדבר, בענן בהיר שחח עליהם, והנה קול אומר מתוך הענן, זה בני אהובי אשר חפצתי בו, אליו תשמעון. כשומם זאת נפלו התלמידים על פניהם ופחדו עד מאוד. ישועה ניגש, נגע בהם ואמר, קומו ואל תפחדו. הם נשאו עיניהם ולא ראו איש, זולתי ישועה לבדו. כשירדו מן ההר, ציווה עליהם ישועה, אל תספרו את המראה לאיש עד אשר יקום בן האדם מן המתים. שאלו התלמידים, מדוע זה אומרים הסופרים, כי אליהו צריך לבוא תחילה? השיב ישועה ואמר, אליהו אמנם יבוא וישיב את הקול, אבל אומר אני לכם שאליהו כבר בא ולא יכירו, אלא עשו בו כרצונם. כך גם בן האדם עתיד לסבול מידם. אז הבינו התלמידים כי על יוחנן המטביל דיבר עליהם. כאשר באו אל המון העם, ניגש אליו איש וחרא על ברכיו לפניו. אמר האיש, אדוני, רחמנה על בני, ומוכה ירח, ומחלתו קשה, כי לעתים קרובות הוא נופל לאש, ולעתים קרובות למים. הבאתי אותו לתלמידיך, ולא יכלו לרפאו. השיב ישוע ואמר, אוי דור חסר אמונה ומעוות דרך, עד מתי אהיה עמכם? עד מתי אסבול אתכם? הביאו אותו הנה, אלי. גער ישוע בשד, והשד יצא ממנו. מאותה שעה נרפא הנער. לאחר מכן ניגשו התלמידים אל ישוע לבדם ושאלו, מדוע לא יכולנו אנחנו לגרש אותו? השיב להם, בגלל מיעוט אמונתכם, אמן אומר אני לכם, אם יש לכם אמונה כגרגיר החרדל, ותאמרו להר הזה, זוז מפה לשם, הוא יזוז. ושום דבר לא ייבצר מכם. אבל המין הזה איננו יוצא, אלא בתפילה וצום. כאשר יתהלכו בגליל, אמר להם ישוע, עתיד בן האדם להימסר לידי אנשים, וייהרגוהו, וביום השלישי יקום לתחייה. אז התעצבו עצב רב. כבואם אל כפר נחום, ניגשו אל כיפה גובי מחצית השקל, ושאלו, האם רבכם אינו משלם את מחצית השקל? כן, השיב להם. כאשר נכנס הביתה, הקדים ישוע לשאול אותו, מה דעתך, שמעון, מלכי הארץ, ממי הם לוקחים מכס ומס, מבניהם או מן הזרים? כשהשיב מן הזרים, אמר לו ישוע, אם כן, הבנים פטורים. אבל כדי שלא נהיה להם למכשול, לך אל הים, אשלך חכה, וקח את הדג שיעלה ראשונה. כשתפתח את פיו, תמצא מטבע, קח אותו, ותן להם בעדי ובעדך.